Ər-Rəd Göy Gürulsü Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə əlif Tilka ayatul kitabi vellezii unzila ileyke mir rabbikal haqq Mim ra. Bunlar kitabın ayələridir. Rabbindən sənə nazil edilən həqiqətdir. Lakin insanların çoxu buna inanmır Allahu allazi rafa'a's samawati bighayri 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsh wa sahhara'sh shamsa wal qamara kullun يجri Gördüğünüz gökleri direksiz yükselden sonra da ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən günəşi və ayı əmrinə tabi edən Allahdır. O, işləri yoluna qoyur və ayələrini belə izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız. Wa huwa alladhi maddal arda waja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamaratin ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughishul layla an-nahar in fi dhalika laayatun liqaumin yatafakkarun orada möhkem dağlar çaylar yaradan Və bütün meyvələrdən cüt-cüt yetişdirən də odur. O, gündüzü gecə ilə örtüb bürüyür. Həqiqətən də bunda dərin düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Yer üzündə bir-birinə yaxın müxtəlif mümbitli torpaq sahələri, üzüm bağları, əkinlər, şaxəli-şaxəsiz xurma ağaclıları vardır. Onlar eyni su ilə suvarılır, lakin biz yeyilməsinə görə onların birini digərindən üstün edirik. Doğrudan da, bunda başa düşən adamlar üçün dəlillər vardır.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 Onların, doğrudanmı biz torpaq olduqdan sonra yenidən yaradılacaq sözünə təəccübləm. Onlar Rəbbini inkar edənlərdir. Onlar boyunlarında qandallar olanlardır. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Və ista'ciluneka biseyyati qablal hasanati və qad xalet min qablihimul mathalat və inna rabbaka ladu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim və inna rabbaka ladu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim və inna rabbaka lashadidul iqab Müşriklər səni Həlbuki onlardan əvvəl neçə-neçə ibrətamiz cəzalar olub keçmişdir. Həqiqətən, Rəbbin insanların zalımlığına baxmayaraq tövbə edənləri bağışlayır, sözsüz ki, Rəbbinin cəzası şiddətlidir." Veaquullla dinəəfarunala zil aleyhi əyatir olanlar delər. Niə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilmiyyim? Sən ancaq xəbərdar edənsə. Hər gövmün bir yol göərəni vardır. Allahü ya'ləmü mə təhmilu kullu unfa və mə təzidu l-arhamu və mə təzdəd və kullu şeyin indəhü bimiqdər əlimul qaybi və şəhədəti l-kəbirul mütə'al Hər bir dişinin bətnində nə daşıdığını, bətinlərin nəyi əksildib, nəyi artıracağını Uşağın 9 aydan tez yaxud gec doğulacağını Allah bilir. Onun yanında hər şeyin müəyyən ölçüsü vardır. Allah qeybi və aşkarı biləndir, böyüktür, ucadır. سواء منكم من أسر والقول ومن شهر به sözü gizlədənlər də onu açıq deyənlər də gecə gizlənib gündüz gəzib dolananlar da Allah üçün eynidirlər لَ مقِبَةُ مِ بَيْ يَدييْهِ وَمنِْ خلَْفِهِ يَحْفَظونَهُ مِنْ أأَمْرِ الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مَا بأنفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Allahın əmri ilə insanın həm önündə, həm də arxasında daim onunla birlikdə olub, onu qoruyan mələklər vardır. Həqiqətən də insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə pislik etmək istəsə, heç nə onun qarşısını ala bilməz. Onların Ondan başqa ixtiyar sahibi yoxdur. İldırımdan qorxasınız və yağışın yağmasına ümid bəsliyəsiniz diyə sizə şimşək göstərən və yağış dolu ağır bulutları var edən odur. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ Göy gürültüsü hemd edərək ona tərifler deyil. Məlekler de onun korkusundan tərifler deyiller. Allah ildırımlar gönderib, İstədiyini vurur, onlar Allah barəsində mübahisə edirlər, halbuki O şiddətli cəza verəndir. له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء الا كذا سقي كفيه الى الماء ليبلغ فاه ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين في ضلال حق çağırış yalnız onadır Müşriklərin ondan başqa çağırdıqları isə onlara heç bir şeylə cavab vermirlər. Onlar ağzına su çatsın deyə uzaqdan iki oğucunu suya açan kimsiyə bənzəyirlər. Halbuki o kimsə suyu oğuclayıb içmeyincə su onun ağzına çatan deyildir. Doğrusu, kafirlərin duası azgınlıqdan başqa bir şey deildir. Velillahi yesjudu man Göylərdə və yerdə olan məxluqlar da onların kölgələri də səhər axşam istər istəməz Allah'a səcdə edir. 129-قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 120-قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور Əm cəalû lilləhi şürekəə xalqı kexalqihî fə teşəbəhəl xalqu kulli şeyin və hüvel və həhidul qahar. De ki, göylerin və yerin Rebbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, Siz onu qoyub özlərinə nə bir fayda, nə də bir zərər verməyə qadir olmayanları mı özünüzə dost tutursunuz? De ki, körlə görən eyni ola bilərmi? Yaxud zülmətlə nur eyni ola bilərmi? Yoxsa onlar Allaha, onun yaraddığı kimi yaradan şəriklər tapdılar... Və bu yaradılış onlara bənzər göründü. De ki, hər şeyi yaradan Allahdır. O təkdir. Hər şeyə qalib gələndir.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 فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ göydən su endirir və vadilər ölçülərinə uyğun öz məcralarından daşaraq sel olub axır. Sel də üzə çıxmış bir köpüyü götürüb aparır. Bəzək şeyləri və ya başqa əşyalar düzətmək üçün insanların odda qızdırıb əritdikləri şeylərin üstündə də buna bənzər bir köpük olur. Allah haqqa və batilə belə misallar çəkir. Köpük yox olub gedir, insanlara fayda verən şeylər isə yerində qalır. Budur Allahın çəkdiyi misallar.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 Rəbbinin dəvətini qəbul edənlər üçün ən gözəl neymət hazırlanmışdır. Onun dəvətini qəbul etməyənlərə gəlincə, yeryüzündə olan var dövlətin hamısı, üstəlik bir o qədəri də onların olsaydı, əzabdan qurtarmaq üçün onu mütləq fidiyə verərdilər. Onlarla dəhşətli bir haqqı hesab çəkiləcək. Onların sığınacaqları yer cəhənnəndir. Ora nə pis yataqdır. Əfə men ya'lemu enma insa a'ma inma yətəzəkkəru ulul əlbab. Rəbbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə kora bənzəyə bilərmi? Bundan ancaq ağıl sahibləri ibret alarlar. Elladene yufun bi ahdillahi və la yənqudun el misaq. Vellezinin yasilun ma amara llahu bihi ay yuslu və O kəslər ki Allah'a verdikləri sözü yerinə yetirir. Və əhdi pozmurlar, o kəslər ki, Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri, qohumluq və qardaşlıq əlaqələrini möhkəmlədir, Rəbbindən qorxur və pis haqq hesabdan çəkinirlər. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا وَاَنْفَقُوا مما رَزَقْنَاهُمْ سِرْوًا وَعَلَانِيَهِ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقُوبَ الدَّارُ O kesler ki, Rabbinin üzünü dileyerek sabredir, namaz kılır. Onlara verdiyimiz ruzudan gizli və aşkar xərcliyir və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Onlar üçün axirət yurdu. Cennatu adninin yedxulunha. Cənnət Adnəyə daxil olacaqlar və valideynlərindən, həyat yoldaşlarından və övladlarından salih olanlar da daxil olacaqlar. Salih ataları, zövcələri və övladları ilə birlikdə daxil olacaqları ədim bağları hazırlanmışdır. Mələklər, Bütün qapılardan onların yanına daxil olub deyəcəklər. Selamun aleykum bima görə sizə salam olsun. Axirət yurdunuz necə də gözəldir.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 Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozan, Allahın qoğuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri kəsən və yeryüzündə fitnəfəsat törədənlərə gəlincə, onlar üçün lənət və pis yurt vardır. Allahu yəb su qurrizqaliməy yaşəə yaqudir və, və fəriu bil xayti dünyaya wə məl xəyəti dünya fil əxiqati iləmədə. Allah istədiyinin ruzusini bol edər iststədiyinin də azaldar. Onlar dünya həyatı ilə sevvinirlər. Halbuki dünya həyatı, axirətlə müqayisədə keçici bir zövqdür. Və yəqulu lədinə kəfrulu ləulə inzilə əleyhi ayətin mir rəbbih. Qul inəlləhə yədilu Kafir olanlar deyillər. Niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməyib? Bəki Şüphesiz ki Allah istediğini saptırır tövbe edip ona üst tutan kimseni ise doğru yola yöneldir elle takilla takım bunlar iman getirenler. Və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك li te'lu 'alayhimul ladhi oohiina ilayka wa hum yakfuruna birrahman kul huwa rabbi la ilaha salih ameller edenler icin hoşgucaran ve gozel qaydış yeri hazirlanmistir belalikle Biz səni özündən əvvəl neçə-neçə ümmətlər gəlib getmiş bir ümmətə göndərdik ki, onlar mərhəmətli Allahı inkar etdikləri halda sənə vəh yetdiyimizi onlara oxuyasam. De ki, O mənim Rəbbimdir, ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, mən yalnız ona təvəkkül edir və ona üst tutub tövbə edirəm.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 افَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا ضَنَاءٌ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ أَنذَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ Allah, Əgər oxunan bir kitabla dağlar hərəkətə gətirilsə və ya onunla yer parçalansə idi və yaxud da onun sayəsində ölülər danışsaydılar o kitab yenə bu Qur'an olardı lakin bütün işlər Allaha məxsusdur iman gətirənlər hələ bilmirlərmi ki Əgər Allah istəsə bütün insanları doğru yola yönəldərdi, Allahın vədi gəlincəyə qədər etdikləri əməllərə görə kafir olanlara müsibət üz verməkdə davam edəcək və ya onların yurdunun yaxınlığında dayanacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah vədinə xilaf çıxmaz. Və ləqəd istəhziə bir rusul min qəblik fə əmlayt lilzinin kəfəru fə əmlayt lilzinin kəfəru thumma əxəzətəhum fə kəyf kənə əqab sənən əvvəlki elçilərə də istəhsay edilmişdi mən kafirlərə möhlət verdim sonra isə onları yaxaladım bir görəydin onları cəzalandırmaqım necə olur.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 Hər kəsin qazandığını qoruyub saxlayan Allah, buna qadir olmayan bütlər kimi ola bilərmi? Müşriklər isə Allaha şəriklər qoşunlar. De ki, onların adlarını söyleyin. Yoxsa siz ona yeryüzündə bilmədiyi şeyləri, yaxud boş sözləri mi xəbər verirsiniz? Doğrusu, kafirlərə öz hilələri gözəl göstərildi və onlar doğru yoldan çıxarıldılar. Allah kimi azdırsa, onu doğru yola yönəldən olmaz. Ləhum əzabun fil hayatid-dunyā Onlara dünya həyatında əzab vardır. Axirət əzabı isə daha məşəqqətlidir. Onları Allahdan qoruyan olmaz. Məthəlul cənnət illəti yuqidəl mütəquna təcrimin təhtihəl ənharu ökülüha daimun və zillüha tilkə əqqbəl-ləziyinət təqəvvə əqqbəl-kəfirinən nəğun Mütəqilərə vəd edilmiş cənnətin vəsvi belədir. Onun ağacları altından çaylar axar və onun yeməkləri də Kölcəsi də daimidir. Müttəqilərin aqibəti budur. Kafirlərin aqibəti isə oddur. Vəl-ləziyinə əteynəhumu l-kitəbə yəfraxunə bimə Kitab verdiyimiz kəsələr sənə nazil edilənə sevinirlər. Firqələr arasında eləsi də vardır ki, onun bir qismini inkar edirlər. Dəki mənə Allaha ibadət etmək və ona şərik qoşmamaq əmr edilmişdir. Mən sizi yalnız O'na ibadet etmeye çağırıram. Ve qaydışım da yalnız O'nadır. Və kezəlikə ənzəlnəhu hükmən ərabiyyə və lə ən ittəbəətə əhvəəəhum bərdə mə cəəəkə minəl ilm bərdə mə cəəəkə minəl ilm mə ləkə Beləliklə, biz onu ərəbcə bir qanun olaraq nazil etdik. Əgər sənə gələn bu elmdən sonra onların istəklərinə tabi olsan, səni Allahdan nə bir himayə edən, nə də bir qoruyan olar. Və ləqad ərsəlnə rüsülem min qabilikə və cealmələ ləhum əzvəcə və zürriyyəhəm. Və mə kənə lirəsulin en yəətiyə bi əyətin illə bi-iznilləh. Likulli əcəlin kitəb. Biz sendən elçilər göndərdik. Və onlara zövcələr və övladlar verdik. Heç bir elçi... Allahın izni olmadan bir ayə gətirə bilməzdi. Hər vaxtın bir yazısı var. Allah bu yazıdan istədiyini silər, istədiyini də sabit saxlayar. Kitabın anası da onun yanındadır. وإِمَّا <الْحِسَاب> biz onlara va'd etdiyimizin bir qismini sənə göstərsək və ya ondan öncə səni öldürsək, bil ki, sənin öhdənə düşən ancaq təbliğ etməkdir. Haqq-ı hesab çəkmək isə bizə aiddir. Əwəlləm yərovə nətil ardənə nqəsəha min vallahu yahkum la muqəbə li hukməhi və bizim yeryüzünə gəlib onu bəzi tərəflərindən azaldığımızı müsəlmanların ixtiyarına verdiyimizi görmürlərmi allah istədiyi kimi hökm verir Onun hükmünü lâğv olmaz. O, tez hakka hesap çekendir. Onlardan evvelkiler de hile kurdular. Halbuki bütün hileler Allah'a aittir. O, hər kəsin nə qazandığını bilir. Kafirlər axirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər. Və deyən kəfirlər: "Bizə bir peyğəmbər göndərmə!" Deyin: "Allah şahiddir və sizin aranızda. Deyin: Allah şahiddir mənim və sizin Və kimin yanında Kitabın ilmi Şafirlər deyillər, sən göndərilmiş elçi deyilsən, de ki, mənimlə sizin aranızda Allahın və kitabı bilən kimsələrin şahid olması yetər.